שלום לכם, הר של בייגלח, לא נוכל להבטיח לכם מוזיקה טובה. כן, תהיה, ועוד איך. אנחנו במעדן ויניל, אני אהרון מורג, ועכשיו אנחנו נציג את כל מי שנמצא פה באולפן, וזה הרבה. נתחיל, אמירה, לפיקה, יוני, קצין אספקה ראשי, והיום, על כמה וכמה. אלי פוקס. אהלן. אסי הרשוולט, אהלן, היי. תיאבון, כמו שאומרים. <laughs> הידועים ביחד כפרויקט גיסנו. כן. עכשיו, אם יש לכם זיכרון משובח, ברור שאתם האנשים המוזרים האלה שאוהבים לזכור כל מיני דברים. בדיוק לפני חמש שנים הם היו כאן. דצמבר עשרים. הם אפילו לא ידעו שהם היו פה לפני חמש שנים בדיוק, אבל הם היו. קורונה, מסכות, כן, יש צילומים שמעידים על הדבר הזה. עוד מעט גם אני אשלוח פה מסכה כי מישהו הגיע מצונן, אבל לא חשוב. בלי להזכיר שמות. אני הזכרתי שמות, הם יכולים לדעת שזה או אתה או הוא, כי יוני בסדר. אמירה בסדר. <laughs> אני, טפו טפו, בינתיים, בסדר. ש... טוב, אה, אז בכל זאת עבור חמש שנים, ולכן אנחנו נציג מחדש את גיסנו, שהם באמת גיסים. אז בוא נתחיל. אלי, מי אתה? מה אתה? אני אלי, יליד רמת גן. רמת גן. אה, אני אגיד משורר. משורר, משור... כותב שירים. אה... אתה בעצם כותב את כל השירים כל של, של גיסינו. כל כן. כן, כל השירים המקוריים שלנו. אבל מה? לא שר. לא. אני חוסך מה... מהצד השני, מהמאזינים, את יכולתיי המופלאות בשירה, ומשאיר את הבמה טוב, לאסי. טוב, אתה יודע שבקינג קרימזון, נדמה לי, או במודי בלוז, או בשניהם, היה מישהו שתפקידו היה אך ורק לכתוב שירים, והוא הופיע בקרדיטים כחבר הלהקה, אז זה בסדר גמור. בסדר גמור. אני מקבל את התשומת לב. מספיק. כן, <laughs> <laughs> לגמרי. ובכן, <laughs> אסי. Uh, אני אסיר שפלד מקריית אונו, גם רמת גנדי גן. במקור, גם היום אנחנו שכנים. Uh, ובלי המילים שהעליתי, לא הייתי יודע להלחין כנראה, אז... Uh... אז אתה מלחין okay. ושר את גיסנו. Uh, והבאתם תקליטים בעזרתו הרבה של יוני, כדי שיהיה לנו כאן הרבה מאוד מוזיקה טובה, גם uh, מוזיקה שאתם אוהבים וגם שירים שלכם. שעוד מעט נתחיל לשמוע אותם. Uh, אני אציין עוד עובדה, אסי uh, הוא גם מנהל קריית התרבות של קריית אונו, שזה קומפלקס מאוד יפה. יש פה כמה אולמות ויש uh, אולפן לפודקאסטים וכל מיני דברים נוספים, ומה שהכי חשוב, יש שם חנייה. חינם, חינם. חריגה ביותר באזור המרכז. כן, בשפע. זאת אומרת, אם אתם, סתם בא לכם לבוא לקריית אונדו, תחנו שם. בעירות חניון גדול ריק? כן. אבל הוא מלא, עכשיו הוא מלא... אבל שאלה לגבי קריית אונדו, איך אתם מסתדרים עם נתיבי התחבורה הציבורית הנוראיים שיש לכם בעיר הזאת? אתה רוצה לסבך אותי? אני קם מאוד מוקדם בבוקר. אתה לא, הוא ידבר. אני אדבר, אני קם מוקדם בבוקר. אני שיניתי את אורחות חיי, אני קם מוקדם ויוצא לפני כל שהבלגן מתחיל. ואז אתה נכנס לבלגן. ואז אני נכנס לבלגן שבתל אביב, אתה יודע, הבלגן בגוש דן, זה לא משנה אם זה בקריית אונו, רמת גן, תל אביב, יש בלגן, אה, הוא פשוט אה, נע מזרחה הבלגן, כן. והוא הגיע אלינו לעיר. כן, אנחנו נדבר אחר כך עוד קצת על, על, על, על קריית התרבות. מה, מה אתה עושה? אני עובד, אה, עובד במכבי בשירותי בריאות. טוב, זה חשוב מאוד. אז אם מישהו פה צריך, אה, זה הזמן. זה הזמן. אנחנו... <laughs> נציב את בקשותנו אחרי השידור החיים. אתם בשידור חיים, אתם רוצים לשלוח תגובה, אם יש לכם איזושהי בעיה, איזה בדיקת שתן שמתעכבת או משהו. זה הזמן. נחזור לתקליטים. יאללה. אנחנו פתחנו כמובן עם מוניקה סקס, הרשלד ואיגלח. אהרון, אני יכול לספר לך סיפור בהקשר הזה. אתה יכול. לפני חודשיים הייתי עם הבת המהממת שלי, שהיא עוד בת 16, היא מאוד אוהבת את מוניקה סקס ועוד הרבה אחרים. ש... שאני גדלתי עליהם, שזה נורא כיף, בהופעה של 30 שנה לפצעים ונשיקות, לאלבום הזה, ואתה מגיע לקו רקיע באריאל שרון, 1,500 איש, ואתה מצפה לראות חבר'ה שגדלו על זה כמוני, אתה יודע, לפני 30 שנה. מה אתה מקבל? צעירים. יותר מ בני נוער, כולל בנות שצועקות ליאליסובול בין ה-50 פלוס. תעשה לי ילד. נכד. ממש ככה. <laughs> צעקו ילד. זה פשוט קטע, יש עכשיו uh, הרבה בני נוער שאוהבים רוק, uh, אז אנחנו ממשיכים, ואנחנו ממשיכים עם איפה הילד, ומה נשמע? מאיפה הילד? אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום הבכורה של איפה הילד, זמן סוכר. גם משם יש לי זיכרונות משנת 95, שאני עומד עם עוד עשרה אנשים בהופעה שלהם על החוף בתל אביב, והיום הם בפריחה מחודשת, גם הם וגם מוניקה. זמן שזה סוכר. זה משתלב עם הפריחה המחודשת של התקליטים. כן, נכון. ועוד מעט גם הדיסקים יחזרו, שאנחנו גדלנו איתם, אני גדלתי איתם. והקלטות. הקלטות לא בטוח. זה מה שאני אומר. מי יש לו זמן לכוון את הקלטת ל... להתחיל להכניס את העיפרון לחור. בקטן, בקטן. רק משוגעים לדבר אוספים את זה, אבל כן, יש לזה... שנשמע? יאללה. סוכר, איפה הילד? אני לא יודע איפה הילד, הגיסים פה. אנחנו פה, הגיס פה. אתם פה. אני חייב להגיד לך שאני רואה את הטקס של יוני, איך הוא לוקח את התקליט. מוריד אותו, מעלה אותו, שם אותו בניילון, מנגב, מכניס אותו לתוך ה... תקשיב, הדבר שם זה לוקח אחורה, פתאום אתה מבין שהאלבומים האלה... יש בהם הרבה כבוד ליצירה. היום אתה רוצה לשמוע שיר, זאת אומרת, אנשים עושים, לוחצים על הכפתור, וזה נגמר כל המחויבות שלהם לשיר, כפתור. אתה לוקח את האלבום, כל הטקס הזה, חסר. טוב, תראה, בשביל זה אני מחזיק אותו פה, כי <laughs> כדי שמישהו, יעשה את זה במקומי, כן? אני... יש לו עיניים יותר טובות משלי, אז הוא יודע, שי. ואם <laughs> לא אני, אז אמירה עושה את זה. זה... אני, נכון רק, את... אני רק יושב פה, אין לי אין אין הרבה מה אני לעשות. אני רק אגיב כמובן, שבאמת, שבוע שעבר אירחתי איזו זמרת, העיון, ודיברנו על האלבומים והכול, ואמרתי לה, אתה יודע, את הדבר היחידי שחסר היום, זה בסוף משהו לגעת בו. פעם היה לך אלבום, היה יוצא, הייתי יכולה לפתוח, באמת, תקליט, לנקות, היה טי, שומר, טקס, טקס, מסיע. טקס. היום זה לא קיים, היום כל אחד מוציא משהו, שם את זה כמובן בדיגיטלי, אבל אין לך משהו מוחשי לגעת ולראות, ובאמת ככה להתעמק עליו. כן. גם זה וגם הסאונד, ברור. כן, קצת אירוני שאחרי שאנחנו מתרפקים פה על התקליטים ועל לנקות ועל זה, והיום אנחנו לוחצים על כפתור, אבל אנחנו מיד תכף נלחץ על כפתור כדי לשמוע... לשמוע את השירים שלנו. שיר שלכם, כן, אז מדברים גבוהה-גבוהה, אבל ויניל אין, אז אין לנו ברירה. אין לי לטיפולך, סתם. מצד שני, תחשוב שזה מאפשר לחבר'ה צעירים... שירים, כמור, כן. ברוח, בנפש. אם לא הייתה טכנולוגיה הזאת, בנפש, כן. נכון. <laughs> <laughs> אם לא הייתה טכנולוגיה הזאת שהיא זמינה, אז היינו נשארים ברמת החלום הלא מוגשם. זאת אומרת, לכל דבר יש יתרונות חסרונות, כמו כן. הרבה דברים בחיים. אז גיסנו הקליטו, הייתי אומר, לא מעט שירים. ואחת עשר שירים, והשנים עשר בדרך. אז זה לא מעט. היוצא, כן, כן. זה לא, לא מעט. ואתם רוצים... שנשמיע עכשיו שיר שנקרא חתולה פוליטית. אז בתור מי שכתב, אה, אלי, נצפה לשמוע מי היא אותה חתולה פוליטית אשר החלטת לכתוב עליה. טוב, החתולה הפוליטית היא... אה, אה, חברה שלי, שהייתי באוניברסיטת בר אילן, כן. היינו שני סטודנטים, היא הייתה מאוד פעילה פוליטית. אה, בבר אילן. היינו קבוצת מיעוט, אז אתה יכול להבין לאיזה צד של המתרס היינו שייכים. כן. ו... השיר הזה למעשה הוא שיר של, של פרידה, פרידה מהמון דברים, גם מהחברה, אה, וגם אה, בתור סטודנט בבר אילן הייתי עד למה שקורה שם ממש לקראת אה, רצח רבין. השיר הזה נכתב בעקבות רצח רבין. זאת אומרת, זה שיר בן 30 שנה? זה שיר ש... כן, כן. זה שיר שמדבר על... אני תמיד אומר בהופעות שלנו, כשאנחנו עושים הופעות, אני תמיד מספר שזה שיר שמדבר על תקופה שהיה אה, המון אה, הפגנות ברחובות, בעד ונגד. כן. Okay. שום דבר לא השתנה. ואני גם אסכם את השיר עם זה, ששום דבר לא השתנה חוץ מהפחד. והפחד נשאר אותו פחד. אפרופו הופעות, אתה אמרת לנו אסי, עשי... לא עכשיו, ש... קשה נורא לשיר שירים מקוריים, רוצים רק קאברים. זה קשוח. זה קשוח. יש בארץ סצנה של להקות קאברים. כן. ולדעתי, באזור המאתיים הרכביים, ומה שמדהים זה שכולם גם, רובם הגדול ממש טובים גם. אתה יודע, אתה נתקל בהמון מחוות לפינקפיין. יש פרנסה לכולם. ואז כשאתה רוצה לבוא להופיע בכל מיני מקומות, במיוחד באזור המרכז, אז מה פתאום חומר מקורי? אין לאיזה קהל, אין לאיזה חשיפה, אין לזה, אין ואתה, אז מה אתם עושים? שרים קאברים וגם מהשירים שלכם? אנחנו שווים גם וגם ברור, ואנחנו מטיילים הרבה. היינו בפרדס חנה, בחיפה, בקרוב ב... היינו בירושלים. בהופעה הבאה בירושלים גם, ובהר אדר אה, ובאשכול. יש לנו ארץ יפה. יש לנו ארץ מהממת. אז מתי ההופעה הבאה? ההופעה הבאה, חודש הבא, בירושלים. בירושלים. איפה? כן. בבלייז, בלייז רוק קוראים לו. בלייז רוק -בר. כן. אוקיי, תעקבו. אה, יש לנו הרכב שלם, מה כן, יש לנו להקה שלמה. יש לנו זמרת ליווי שקוראים לה קרן, ויש לנו מתובף בשם תומר, בסיסט בשם אור, וגידריסט בשם קהת. יפה. כן. אז אתה לקחת את המיקרופון. אה, נכון, אבל גם יש מיקרופון אצל קרן, בקאברים בעיקר, וגם בשירים עצמם ב... ואלי בקהל מוחא כפיים ומעודד, או מה? אלי ש... השירים, השירים. אני אני מספר את הסיפורים שמאחורי השירים. אלי בן השירים. אמרתי לך, דואגים לי לתשומת לב מלאה פה. לגמרי, ואז גם הקהל מקבל בראש, אבל גם מקשיב לטקסטים. אז הנה השיר על החתולה הפוליטית מבר אילן שהתגלגלה עד לאולפן שלנו כאן. גשם של מילים יורד um חתולה פוליטית. בהמשך נשמע לפחות אחד, אולי עוד שני שירים של אלי ואסי. מי בא להופעות שלכם? יש לכם קהל? יש לכם, בניתם כבר בייס שהולך מפה לשם? איס בייס. תראה, אני כש רואה. כשהולכים, כשנוסעים להופעות רחוק, אז יש לך מה שנקרא את הקהל של המקום. שבא לשבת לשתות בירה, בא לשבת לשמוע מוזיקה טובה, ולרוב לא כל כך משנה לו מה, מה שומעים, אבל לפני חודש למשל היינו בחיפה, <אד> ומאוד התלהבו <אד> כל החבר'ה שבאו לשמוע אותנו, הם מאוד מאוד התלהבו מהמוזיקה ו... שרו איתנו ולקחו את החולצות וסטיקרים וכולי. תראה, אהרון, לבנות קהל היום, במיוחד באזור המרכז, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, כי אנשים... אבל אתם עושים את זה כי כיף לכם. קודם עם... כל, כל, תראה, אני, אני לא... אולי אתם גם קצת מזוכיסטים. קצת, קצת. Okay. אני לא חושב שהדבר הזה היה יוצא לאור בלי המילים של אלי וה... הלחנים שבאו ובעקבותיהם, וברמה האישית אני אספר לך שב... אני לא חושב שאני הייתי עומד ושר ומנגן ומלחין ויוצא ככה החוצה אם, אם היה אכפת לי מה חושבים. כאילו, מי שמגיע, אם אוהבים מעולה, אם לא אוהבים גם מעולה. אפשר uh, לדלג וזה בסדר. אנחנו פשוט חושבים שיש פה מוזיקה שהיא uh, מוזיקה טובה, לפחות לטעמנו. עכשיו, אם יש עוד כמה אנשים במדינה הזאת שגם אוהבים מוזיקה כזאת, ואני חושב שיש, אז אנחנו נשמח שהם ישמעו אותנו גם. יפה, ועכשיו אנחנו חוזרים לתקליטים, ואתם רציתם משינה. משינה. תראה, אבל משינה מפלצות התהילה, לא משינה... שנת 84, אלבום של הקופים, אני זוכר את עצמי רץ לאוזן, השלישית הישנה בשנקין, לחפש את הייתי בן שש. ברחתי להורים שלי, עזבתי את היד ורצתי לחפש את זה. אז גדלתי על זה, וכשהגיע עם מפלצות התהילה, מה שהיה יפה בהקשר של מה שאמרתי קודם על עצמי, זה שאתה פתאום מרגיש שלא מעניין אותם כלום. ארבעה אלבומים ראשונים היו מאוד מרצים כאלה. מעולים, אגב. לא, לא לוקח את הכבוד מהם, אבל האלבום הזה, הם פשוט שחררו כל רסן. זה כמו כלב ששחררו לו את הרצועה. והשיר שאנחנו נשמע עכשיו הוא פשוט גיטרה פרועה אין שם פזמון, יש לך גיטרה פרועה. זה מה שמדהים בו נקרא. הוא פחד אלוהים! איזה איש! הוא איש אחד בפני... מישהו, אני לא אומר מי, פישל. אני לא אומר מי. הוא יודע. אבל זה לא מה שתוכנן. אז... אבל כנראה יקום, יקום זה? מזמן השיר לנו. השיר הזה נקרא איזה איש. איזה איש. ובשיר הזה יובל בניה צורח את שלו, וזה מה שיפה בו. אז זה גם טוב. זה טוב כל האלבום טוב. הזה מעולה, אז מה שעושים יוני, יופי. אנחנו שבעי הרצון. שיחקת רצון. אותה. כל הכבוד, יוני. בחירה מעולה, יוני. כמו שאומרים אצלנו החכמים, uh, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אז שמענו משהו אחר, אבל זה יצא מצוין. ככה אנחנו אוהבים. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לבן דוד של, uh, של יובל, בעיניי, לאהוד. טוב, זה טבעי, לא? עוברים, מ... עוברים בתוך המשפחה. הכל נשאר במשפחה. <ש> <ש> גם פה נשאר במשפחה, אתה יודע. נכון, <ש> אז <ש> הכל משתלב. ועכשיו, אם... עם... המחט הונחה כראוי. אני בטוח שכן. <laughs> אז אנחנו נשמע את אהוד בנאי, ובניגוד לשיר ששמענו קודם, שבעצם כמעט לא שומעים אותו, יש שיר ששומעים אותו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה. לדעתי הוא השיר הכי יפה של אהוד. מערינה, והילד בן 30. יש לו חום גבוה, יש שפעת באוויר. יש קופת הרבה. חולים, מכבי. יש כאן מישהו שגיע עם נזלת, אני יודע, עם צינון, עם... אם אנחנו לא בשבוע הבא, אז תדעו בגלל מי. יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו. כן, הוא בן שלושים. יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נאום. על ההון, הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חיי. ההורינה והניחי על ליבי תחבושת, בטרם תשכיבי לי לישון. הספרי לי על הילד שהייתי, איך סמכתי על הגשם הראשון. הוא מובטל מעבודה ואהבה כן הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא אמא באה ואומרת בוא קצת לסלון הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו מסתכל על מדף תקליטים הישנים השירים שליוו את חייו. מהרינה ואניחי על יבי תוך בושן, וטרם תשכיביני לישון. וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. השיר הזה כל כך אקטואלי לנו בכמה מובנים, איך שמחתי על הגשם הראשון, אנחנו תחילת החורף, יפה. התקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו, זה מה שאנחנו עושים פה במעדן ויניל, אנחנו מוצאים את התקליטים הישנים שליוו את... חיינו וחיי האורחים שלנו כאן בתוכנית, וכולנו שמחים. בתור האיש שאמון על המילים, mm -hmm. אז אני, אהוד בנאי זה... המילים, איך יודע לספר את הסיפור, זה תמיד אני נפעם ומהופנת ואני ממש רואה את המוסרת, איך שהוא עושה את זה. אז אני תמיד אוהב את הבחירות של אסי בקטע אה, הזה. כן, זה המקום לומר שמי שבוחר כאן את התקליטים זה גיס אחד. מה, הגיס השני, אין לו... הגיס השני, uh... אמרנו, יש פה חל... דרך אגב, יש חלוקת עבודה, כדי שיהיה mm -hmm. שלום בית, אחד אחראי על הצד היותר מוזיקלי, אחד אחראי על הצד היותר... של המילה הכתובה. הבנתי. טוב, אז נעבור למילה סדר. הכתובה שלך, עוד שיר. של גיסנו. שנלך על בושה? נלך על בושה. וספר. שיר זה נכתב לפני חמש שנים, ואני כל פעם מקווה שהוא כבר לא יהיה רלוונטי ואקטואלי. אני יודע שזה הפוך, אבל מקווה. אבל לצערי הוא נהיה מיום ליום יותר רלוונטי ויותר אקטואלי, ומסוף שבוע לסוף שבוע, שכולנו יושבים uh, סביב uh, מהדורות החדשות, אז אנחנו מרגישים פחות, שאנחנו סתם פה פיונים על המגרש, ולא באמת משמעותיים. ש... איך ההוא אמר, יש את האם שם למעלה, שיודעים, אז האם שם למעלה מחליטים בשבילנו ומזיזים אותנו על המגרש. בושה. בושה. ביסנו. אפשר להסתתר, נמצאים בכל בינה. בביתים עם העניים, משתרים עם ירישה. מצייצים על כל שטיחות, רעש כל הזמן. foreign time hu all of you בושה, רעש, ניסינו, יפה. ספר לך סיפור על השיר הזה בוודאי, מהאולפן? בוודאי, בוודאי. Uh, אנחנו, אנחנו כבר פה. כן. ואני רוצה להוציא עצבים עם הטקסט העצבני, ואני שר, ואנחנו לא מרוצים. איזה חמישה, שישה טייקים אנחנו לא מרוצים. ואז לקחתי בין הטייקים, אתה זוכר? איזה שלוק מים. והקול שלי לא יצא טוב, יצא לי מהשרפת בפיתוח קול מבינים. זה יצא מפה, במקום, כאילו מה... בין, בין הצלעות, במקום ממתחת, לא חשוב. ואז יוצא לך קול צרוד, כי הקול הוא גבוה. וה... ואז העידן... לפחות לו... לא ילהב לא יתעלל בך, מה אתה רוצה? <laughs> ואז עידן, שהקליט את הסטיישן הזה, אומר לי, עכשיו מחקתי את כל הקודמים, ואתה שר את כל השיר ככה, בקול צרוד. אז בהתחלה שרתי אותו נמוך, ואז כשעליתי אוקטבה, אז שרתי אותו צרוד, וכל השאר פשוט הקליט אותי צרוד, וזה פשוט היה מדהים, בחיים לא שרתי ככה. וזהו, אז זה ממש שרת את השיר, וזה היה מהפך, ו... היה כיף. יפה. עכשיו אנחנו עוברים לגידי גוב. ככה הזכרנו לוילה, לא כן, בסדר, גידי גוב. מה נשמע מגידי גוב? אנחנו נשמע מתוך אין עוד יום את בקצה המערב. כי? כי זה שיר שמספר סיפור על uh, שני יקדוחנים שעומדים לראות אחד בשני. זה כן. די אקטואלי. אתה רוצה לרמוז משהו? כן. לא, חס וחלילה, אני מאוד אל... מקווה שאף אחד לא יראה פה אחד בשני. אבל זה שיר מהמם. גידי גוף, בקצה מארב. תפר המזרח שני קברים עומדים במרחק יריה לשברירי שנייה הזמן הדק נמתח מי שהוא מהם מבקש דחייה שמעאל הנה חבר שמעני החפה בוא נשרוק אוויר על קצות האצבעות אכן זה מתחשק לפרוק את כל הזעם רק שלא נראות לי התוצאות ניצבים שלכים ומוזגים ButektumeJqin u change Ten tree on the mellow Let me take some care Neien as intrкра Come to me wherever the mint Where the beauty of my heart נוטפות אצבעותיי, חשמל חזיז ברם, רק שלא נראית לי הריקע נו, נגזבים שלחים זה מול זה לא נשפוך מדי, החולשה עכשיו חזקה מתמיד. אולי אני טועה, טעיתי בחיי. רק שזה נראה לי, לי טיפה תטעי. צפי שחור גידי גוב, מאיר אריאל, דני סנדרסום, מקצה המערב, ואתם כאן בקצה חולון, ב-HIT, רדיו קסם 106 FM, מעדן וניל, אנחנו עם פרויקט, גיסנו. אם חתכנו את גידי קצת בסוף, זה כי אנחנו צריכים להתקדם עם ה... סליחה. כן. אחוז, זה גם מול לפני כמה חודשים חתך. חתך, חתך. כן, אבל... זה ביקש סליחה. הוא ביקש סליחה, במקום. אז החותך מחותך פטור, נכון? בהחלט, כן. יכול להיות שיהיו עוד חיתוכים, לך תדע מה יהיה פה, כן? anyway, אנחנו חוזרים לשירים המקוריים של ידידינו, גיסנו, אלי, אסי. שביקשנו להשמיע זה שתי אצבעות מעזה, זה השיר האחרון שעלה לאוויר. מתי? השנה, ממש בתחילת השנה. אתם מעלים ליוטיוב את הדברים שלכם? ליוטיוב, ספוטיפיי, כן. דרך אגב, בהופעות הוא זוכה להאזנה, אנשים מקשיבים למילים. ואתם עוקבים אחרי צפיות ואחרי האזנות. אנחנו עוקבים, אבל זה לא מה שמניע אותנו, זה לא ה... אנחנו, החלק הכיף... שאנחנו uh, עושים את זה באמת מיצירה ומאהבה. זאת אומרת, אנחנו כמו כולם רוצים ש שלנו קהל, אחרת לא היינו עושים את זה. אבל uh, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים בדרך, זה תהליך, אנחנו רצים מרתון. אז, uh, אז ימור... מה זה שתי אצבעות מאז? מאז. אז uh, המלחמה הארורה הזאת מצאה אותי uh, עם הפחד הכי גדול של כל הורה, עם שני ילדים בצבא, uh, ופתאום uh, מצאתי את עצמי בסיפורים, ומה שאני רואה בטלוויזיה, זה שאני חוזר לאותם מקומות שאני הייתי בסדיר, אם זה בעזה ואם זה בלבנון, ויותר מאוחר המפקד שלי, שהיה המימפי שלי, אייל זמיר, אני שריונר, אז המימפי שלי, אייל זמיר, פתאום הוא הרמטכ"ל, ואתה מרגיש שאנחנו באיזשהו... הוא uh... היה קשוח? Uh, הוא היה, תקשיב, אני, כשהוא נבחר לרמטכ"ל, אני, אני רגוע. אני, אני באמת מאמין שהוא רוצה טוב למדינת ישראל, הוא איש מקצוע מעולה. Uh, ואני, אין לי מילה רעה אחת להגיד עליו. אני, אני הייתי ב, ב, ב, ב, בגדוד שריון באחד הפלוגות, הוא היה מ"פ שלי, ואז uh, הייתי בפלוגה ב', הוא היה מ"פ של פלוגה ג', והוא לקח אותי ואת ניצן החבר שלי לקח אותנו, לצד, אמר, אני רוצה שתבואו לפלוגה ג', אני, אנחנו עולים ללבנון, אני מאוד לא רציתי, את האמת פחדתי, אבל הוא uh, נתן גב. נתן גב, ועברתי לפלוגה ג', עליתי ללבנון, והשיר הזה, שתי אצבעות מעזה, שכמובן מתחבר לשתי אצבעות uh, לסרט. Uh, שאגב, מתחבר כי, כי ממש הסרט, שתי אצבעות uh, מצידו, יצא ממש ערב הגיוס שלי. ואני ראיתי את הסרט הזה, אמרתי, אני לא רוצה ללכת לצבא. לא רוצה. מיד אחרי זה, שבוע אחרי זה, יצא טופגן. זוכרים? טופגן, טום אהבה פרוז. אהבה בשחקים. אהבה בשחקים, וואטה, אמרתי, אין, סכין בין השיניים. זה מה שיפה בגיל 18. קיצר, גיל 18, שני בנים בצבא, והשיר הזה מספר את החוויה שלי כהורה, שאני מקווה מאוד שמשהו ישתנה פה. שתי אצבעות מעזה. מה עשיתי? אני נשאלה פה שאלה על נושא אחר בכלל, אחר כך אני אספר לו מה עשיתי ואיפה הייתי. אבל עכשיו, אנחנו מתקדמים לקראת אה, סוף התוכנית, ואנחנו שמענו אה, לא מעט מאבות המזון של הרוק הישראלי. אז הנה עוד אבא אחד, יהודה פוליקר. אה, אז שמישהו יסביר לי למה אנחנו נשמע את מה שאנחנו נשמע עכשיו. את אפר ואבק? <תפר> נכון. וואו, כי זה... כמו שאמרת, זה האבא של הכול. זה פשוט... הכול יושב על זה בסופו של דבר, על, ה... על השירים המטורפים האלה, המדהימים האלה. ומאוד חשוב לנו, גם לאלי ככותב, אני בטוח, וגם לי כמלחין ומוזיקאי, שהשירים יהיו משמעותיים. שהם לא יהיו... דרדלה. וזה שיר הנושא של האלבום, יעקב גלעד, יהודה פוליקר. אני אמרתי פה מקודם שיש שיר אחד שעושה לי דמעות בכל פעם שאני שומע, אבל האמת היא שכל האלבום הזה הוא אלבום שהוא מרגש הדמעות במובן הפשוט והבסיסי ביותר. אתה שומע? או לא דמעות. לגמרי. הפרווה. في yo do A small woman People who do not live There is no house that will recognize And if you want to go Where do you want to go? The loss is just an affair and an affair אההה Da suka ini ini Yu kashi I me for mes To the end of the night In the night <thôi> so <ification> of the night The night of the night If no one will wait for the war And if you go to the night Where do you go? The death is only a year and a year מי ישמור צעדיי בדרכך. אז אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שהייתה משובחת כרגיל, if I do say so myself. טוב, זה לא בגללי, זה בגלל התקליטים ובגלל השירים. תקליטים! יוני. יוני עכשיו אמר שאתם לא מחויבים לשדר פה חדשות. למה אתה מספר דברים שאחרי זה יבוא and bites us in the ass? בכוונה. יש לאסי, יש לאסי את התכונה הזאת. אני לא רוצה לשמור חדשות יותר, נמאס על חדשות. עובדים עלינו כל הזמן, די כבר. טוב. אז אנחנו נפזר, זה עכשיו, זה נפזר זה. עכשיו קרדיטים למי שמגיע לו קרדיטים. אתה זה? לא תקבל קרדיט בגלל או שיש או לך פה גדול, <laughs> אתה. <laughs> <laughs> טוב, שזה זה זה טוב, כשאתה שר, זה. אז... נתחיל לפי סדר החשיבות והישיבה. ככה צריך. אז אמירה מפיקה. יוני, קצין אספקה ראשי. אלי פוקס. תודה. גיס. גיס. אסי הירשפלד. גיס. ביחד. גיסנו. גיסנו. מעבר לזגווית, אהבה וחסינת הכדורים, אני מקווה, רובי, הטכנאי. אז זהו, אנחנו הגענו לסוף ממש, ואנחנו מסיימים כבקשתכם עם נטשה, החברים של נטשה. אין לי מה להוסיף. אין לו מה להוסיף. תודה לכם, תודה לך, תודה לכם. תודה לכם. לכם. אנחנו נתראה, כיף. אני מקווה, לא בעוד חמש שנים, אלא עם ה... לכם עוד כמה שירים שנוכל לשמוע. וחבר'ה, תבואו לקריית התרבות בקריית אונו, כי זה מקום נחמד מאוד. יש חנייה. חנייה יש חנייה, יש הופעות, יש המון דברים, והיה לנו כיף ביחד. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, גם אז אני מקווה יהיה כיף. כמובן, אם בגלל אסיה אנחנו מצוננים, מקוררים וזה, אז יוני יצטרך לעשות את זה לבד, אלא אם כן גם הוא נדבק. זהו. אפשר לדאוג לו. אז נהיה בריאים. שנהיה כולנו בריאים, שיהיה לנו שבוע טוב, ורק בשורות טובות, כי זה מה שחשוב. ביי. מה אפשר להוסיף לזה? פשוט לא יכול. הלילות ארוכים והפחד אבל תשכחי את הדרך לכאן כי הזמן הולך ותם, לא נושם ולא נרדם, לא חולם ולא עוזר בבקשה